ia, ini kan Jantung, iya ini kan membutuhkan jantungnya ini kan membutuhkan sama-sama kita muliakan tapi dengan bangga dan semangat kita muliakan tau sama-sama kan sendiri jangan yang kaya diberi lebih ini nanti dikasih kepit diberi sih saja-saja Pak itu tidak boleh begini lho sama-sama si kita taruh taruh dan silakan besar sama kita taruh juga siapa pun Makan ini agak kaya, satunya lima-lima. Wah, lihat, fikir satu-satu. Wah, ini tidak boleh begitu, pergi lagi. Ya, kan menghina lagi. Paling boleh butuh itu yang pakir. Satu-satunya, pembelian makanan itu Magalil pukawa'i alal indah istiwa. Pada sama-sama, mahal agniya fiddhiyana. Ini siadatud, ada terlebihan. Salun pun ke sepuluh Mereka tiba-tiba Jadi kalau hal-hal ini Kita lebih utamakan fakir Karena ini lebih kita utamakan Di dalam memberi makan dan sebagainya Karena mereka ini ini Jadi kita lebih utamakan Bukan tingkat kemuliaannya Kemuliaannya ini tentu lebih muria Tapi kalau sekarang kita Memberikan apa ini kita lebih daulikan Karena mereka ini Banyak tidak dihirung orang fakir kita ini kita ramakan. Kalau memberikan apa-apa kita terbuka dan apa nah, ini musab. Eftival, acara, penghuraian tidak dihirukan orang kebaikan satu terhurukan. Siapa datang sama-sama kan? -sama, ya fakir, ya kaya datang sama-sama. Sama ini orang tak satu pun sama. Ada kaya, ada miskin datang. Maka disambut oleh pengeruan dan sebagainya. nah ini saja kita harus bagaimana setiap sum apa yang kaya atau mulia. Lebih mulia, lebih utama Tapi kita ini jangan menusuk perang sahnya ini. Hal-hal ya, yang sebangsa pemberian, sesuatu ini kita jauhkan. Supaya kita tahu Ini masalahnya. Karena orang fakir biasanya tidak dihirupkan orang. Kalau datang begitu sudah wangi saja tidak diharap diundangkan. Ini, bicara, ini mesti apa? Tersinggung. Tersinggung mesti lihat bajunya lebih. Kawan-kawannya yes. pakai bola ini, pakai pihak siapa ya, pakaian. Wah, saya pakainya apa nanti? Sambut. Nah, ini itu menusuk perasaan. Jadi, hari ini ada ketijak sanaan. Eh, biasanya orang itu lihat pakaiannya, aja lah. Ia, lain pakaian. Kini dah biasa apa maksudnya tu di khilaf al-aghniya nufus al-muslimin wa al-sunnat bi syakni ta'dhim al-aghniya al-dunya banyak orang hanya memuliakan orang kaya kerana mereka lalai al-ghusla wa ghayr memuliakan orang karena kekayaannya jelas jadi kita harus pokoknya kembali kepada apa yang telah ditentukan oleh ajaran agama Allah SWT. Kita membolehkan orang karena pengakungannya kepada Allah SWT. Nah, ini masalah. Saya rasa sambil isikian dulu karena ada beberapa masalah masih bisa jawab. Semoga apa yang saya jelaskan menjadi manfaat bagi kita berhenti ini. Ada beberapa masalah